En anställd på en anstalt börjar läsa sina patienters journaler och upptäcker att någonting inte står rätt till. Det är för många historier som hänger ihop och de hänger ihop på ett sätt som får honom att tro att han själv spelar en större roll i historien än vad han förstått och att någon försöker dölja det för honom. Idag berättar vi del fyra av anstaltsserien den här gången med historien Kärleken läst av mig och Ludvig Josefsson. Jag heter Jack Werner och du lyssnar på Creepypodden. När en människa <skratt> har blivit huvudlös så är hon död. Efter dagens händelser är jag inte säker på att jag borde fortsätta undersöka det här. Jag slutade nöja mig med att läsa journaler och började prata med patienterna. Jag fick insikten att om anstalten på något sätt motarbetar mig detta och till och med överläkaren är med på det så borde jag vända mig till de patienter de ännu inte pratat med. De skulle ingen ha hunnit komma åt. Det är bara de som är värst däran som ännu inte kunnat intervjuas. Men om jag lyckades få någon av dem att tala skulle jag få ett ordentligt försprång. Jag visste vem jag skulle börja försöka med. Den mest tragiska patient vi har här. Han har inte svarat på tilltal på månader. Jag kan omöjligen sätta mig in i hans situation och ska inte heller låtsas om det. Men... Han hade tydligen nyligen börjat visa tecken på att förstå lite av det hans sjuksköterskor säger och gör. Låt oss kalla dem Claire och Mabel. De hade tydligen kommit längst hittills i kontakten med honom. Och hur de yttrade sig var jag nyfiken på. Hej du, det var länge sen. Jag vill att tacka dig för att du tog hand om posten åt mig när jag var hemma, sa Claire när jag klev in på avdelningen. Hennes hjärtlighet tog mig på sängen och jag kommer bara för att le. Inga problem, sa jag. Claire har alltid gjort mig lite förlägen med sitt naturliga och varma sätt. Jag samlade mig. Jag tänkte be dig om en tjänst. Den kanske låter lite konstig. Hon verkade skeptisk och avvaktande men gick till slut med på att visa mig. Och det gjorde hon synnerligen framgångsrikt. Hon. Och Mabel, som var lite äldre och mer erfaren, gjorde i ordning ett rum för mig med inspelningsutrustning och allt. Inte för att patienten i fråga är extra farlig, snarare tvärtom, men kring människor i hans tillstånd fanns det alltid lite särskilda rutiner. Claire satt en kopp kaffe i handen på mig. Vad fint att du lägger lite extra tid på honom. Det känns ibland som att läkarna inte alls bryr sig. Jag log och kände i kinderna hetta. Tack! När hon vände ryggen till andades jag ut och gjorde en min. Jag kände mig som en liten ljugande skolpojke. När jag skulle dricka kaffet råkade jag titta ner i muggen och fastnade för virveln som grädden bildade. Minnesbilderna av vad jag hade hört från patienten med ätstörningar började spöka. Jag blev äcklad och ställde ifrån med koppen utan att förmå mig att dricka från den. När jag kom in i rummet låg han orörlig i sin säng om han märkte av min närvaro var det ingenting han visade. Okej, sätt igång när ni vill, sa jag. Mabel stod vid bandspelaren. Varsågod, sa hon, riktad till mannen i sängen. Han började omedelbart prata. Jag blev helt paff. Han var inte alls apatisk. Hans röst lät klar och tydlig med en plågad underton som om han kände till något omfattande och grymt skämt som han vägrade släppa in oss andra i. Så... Du vill höra vad jag har varit med om. Undrar om du verkligen vill det. Det är trots allt din egen bakgård det här handlar om. Okej, visst. Du bad om det. För mig började allt det här med en flicka. Hon var så söt. Hon var till och med vacker. Jag brukade betrakta henne på avstånd. Jag trodde knappast hon ens visste om att jag fanns och tänkte att hon nog inte heller ville veta det. Ju mer omöjligt det verkade att få kontakt med henne, desto mer började jag ge upp. Dessutom började jag närma mig 30 och jag kände mig allt mer rotlös. Men så gick det som det gick. En kväll satte jag mig för mig själv på en kvarterskrog. Vid mitt bord fanns det några lediga platser och det var fullt överallt annars. Hon kom in tillsammans med några vänner och de satte sig helt sonika ner vid mitt bord. Jag blev helt paff, men tog mig samman och hälsade artigt på dem. Jag har nog märkt dig och dina långa blickar, sa hon och skrattade. Säg hur det är, är du ett äckel eller bara en missförstådd stackars snäll kille? Jag var helt förbluffad och missförstod kanske hennes sarkasm. Jag är en snäll kille, insisterade jag. Får jag bjuda på en runda? De tackade jag. Taktum är att inte bara hon utan också en av hennes vänner verkade så smått intresserad av mig. Vännen frågade om jag ville följa med dem på en fest senare på kvällen och jag tackade gladeligen ja. Jag kunde dock inte bry mig mindre om någon annan än tjejen jag tänkt på så länge. På festen lyckades jag göra mig av med vännen och hittade tjejen där hon stod och pratade med någon kille. Jag stod som ett tredje hjul och deltog klumpigt i småpratet och så vände hon sig till mig. Kan inte du hämta något att dricka till mig, sa hon. Absolut, sa jag, lite för snabbt. Jag snubblade iväg till rummet med ölen, tog tre stycken och återvände så snabbt jag kunde. Tack, sa hon och log. Jag kände mig plötsligt lite dum som svansade efter henne törstig på uppmärksamhet när hon redan pratade med någon. Och efter en stund gick jag iväg, bedrövad och låtsade studera titlarna på böckerna i en bokhylla. Men mot slutet av kvällen satt hon där för sig själv på en soffa. Killen hon hade hängt med förut hade försvunnit och hon kände sig för Jag lyssnade på henne i två timmar samtidigt som jag nickade och hummade förstående. Och så tittade hon på mig. Du är faktiskt en snäll kille. Vill du ses imorgon? Jag svarade utan tvekan ja. Vi möttes på en galleria och tillbringade dagen med att hoppa kläder. Hon provade plagg och jag satt utanför ombytesrummet och gav omdömen. Det slutade med att jag köpte henne ett par plagg. På skoj sa jag, varsågod älskling. Hon log men rättade mig inte. Jag var bubblande överlycklig. Vi började träffas varje dag, men det blev allt tydligare att vi inte hade samma syn på vart vår relation var på väg. Jag ville ha henne, men hon verkade aldrig reda att gå så långt. Istället träffade hon idiot efter idiot, som hon efter en stund alltid blev oförklarligt dumpad av. Såvitt hon visste. Oftast var det jag som på ett eller annat sätt lyckades sabotera hennes relationer. Oftast i alla fall. Det är ingenting som ger mig dåligt samvete. Jag såg det som att jag slogs som henne. Och jag gjorde ingenting olagligt, bara små instick här och var. Små vita lögner om den kille som hon för tillfället gillade när han inte lyssnade och detsamma om henne när hon inte lyssnade. Mer och mer handlade mitt liv om detta, om kampen att få henne att förstå att jag var den rätta och alla andra fel. Men det var svårt att hålla henne på rätt väg och hon var dessutom lite för glad i berusningsmedel och testade alltid så frikostiga mängder det gick trots att jag gång på gång avrådde henne. Jag är din bästa vän. Jag är orolig för dig. Håll inte på med det här. Men vad jag än sa tycktes det bara uppmuntra henne. Det enda hon verkade bry sig om var att drogerna inte skulle skada hennes utseende eller hennes sociala status. Och en dag randde över för mig. Jag gick hem till henne och erkände allt. Att jag älskade henne, att jag ville vara med henne och att det inte fanns några alternativ. Jag skulle göra vad som helst för dig, sa jag. Först verkade hon inte bli så glad. Hon verkade nästan arg och sur. Jag gick och satte mig i soffan i hennes vardagsrum. Men efter en stund kom hon in. Vad som helst, frågade hon. Vad som helst, svarade jag. Och månaderna därefter ägnade jag åt att bevisa det. Jag sprang ärenden åt henne och köpte så mycket saker åt henne att jag fick ta ett extra jobb på kvällarna för att bekosta det. Hon belönade mig med att då och då ge hintar om att hon kände någonting för mig. Och vad hon gjorde på dagarna, det visste jag inte riktigt. Hon hade kommit in på någon sorts högre utbildning, men exakt vilken var hon aldrig riktigt tydlig med- Samtidigt som jag la mer och mer tid på henne verkade hon bli ledsnare och ledsnare, argare och argare. När hon kom hem hög efter att ha varit ute lärde jag mig att inte klaga för om jag klagade så slog hon mig. Första gången blev jag chockad men jag tänkte att jag bara skulle ta det. Hon kunde inte rå för hur hon mådde. Jag var en man. Jag skulle inte klaga. En dag när det var någonting hon ville ha så var jag tvungen att neka henne det. Jag hade helt enkelt inte råd. Och då blev hon så arg att hon skar mig. Vi bröt för en tid. Jag kände världen kollapsa runt mig. Vi hade varit så nära att äntligen hitta fram till varandra. Hon var så nära att älska mig. Hade hon gallskrikit innan hon plötsligt haft en kniv i handen. Jag stod inte ut. Jag återvände hem till henne med en bukett rosor och pappren på de lån jag hade tagit för att kunna bekosta det hon hade önskat sig. Hon mötte mig med öppna armar och kysste mig för första gången. Sen stod vi i hallen och kramades. Vad som helst, viskade hon. Vad som helst. Jag nickade medan tårarna rann ner för mina kinder. Hon var min värld. Så länge hon var nöjd var jag nöjd. Men hon var inte nöjd, inte i vardagen i alla fall Hon blev bara argare och det enda som verkade lugna henne var våldet Jag tror till och med hon njöt av det Hon använde en liten skalpell så såren inte blev så djupa I mina axlar, i mitt ben, bara små snitt Men mer och mer för varje gång Och om jag klagade så hotade hon med att dumpa mig med tiden lärde jag mig att också på något sätt själv njuta av det. Smärtan förknippades med den närhet som alltid följde. En gång honglade vi medan jag blödde för fullt ur ena armen. Vi var så nära. Och en dag berättade hon om en idé hon länge hade gått runt och funderat på. Jag vet att det lät vansinnigt, men jag ville ha det så. Det var värt det, och det kändes som att vi till slut började nå fram till den riktiga tvåsamheten. Så jag lät henne göra det. Och efteråt hade vi sex för första gången. Det var värt det. All sorg och smärta, allt hjärtknip och alla strategier för att skrämma bort idioter, det var värt det. Och det gick ganska fort för mig att bli van vid att bara göra saker med höger handen. Jag upptäckte hur förvånansvärt mycket lagar och hjälp man åtnjuter i samhället när man är lite handikappad. Naturligtvis varade det inte för evigt. Jag kunde inte sköta mitt extra jobb med bara en hand och fick sparken. Hon dumpade mig, asförbannad över att jag inte kunde behålla jobbet när hon bara var halvfärdig med skolan. Jag lovade att jag skulle lösa det på något sätt, att jag älskade henne- och då krävde hon att jag skulle bevisa det. Den här gången tog hon hela min vänstra arm i höjd med axeln. Kärleken det väckte i henne räckte i en månad och det var den bästa månaden i mitt liv. Ja, men sen vet du hur det är i relationer. Ibland är de bra, ibland är de dåliga. Själv tänkte jag att jag sedan länge passerat punkten utan återvändo. Jag hade bokstavligt talat gett bort både arm och ben för hennes skull. Jag var på riktigt rädd att förlora henne. Hon sa att ingen skulle älska mig som jag såg ut nu och jag visste att hon hade rätt. Så hon tog den andra armen också och mitt andra ben. Och det innebar att vi till sist var förbundna för evigt. Hon skulle alltid ta hand om mig nu när de stora stödpengarna jag fick Gick direkt till henne. det var mitt fel att allt förstördes. Men det gjorde så ont när hon sydde ihop mina ögon. Till slut skrek jag. Jag kunde inte stå emot. Grannarna hörde och de ringde polisen. Jävla grannar. Som förstör när man bara försöker hjälpa sin älskade. Jag stirrade stumt på honom. Jag hade alltid undrat hur han hade blivit som han var. Blind, utan armar eller ben. Bara ett torso och ett huvud med en mun. Men ändå var hans berättelse för obegriplig för att ta in. Det var vansinne. Inte vansinne på grund av kemiska obalanser. Utan mänsklighet omsatt i vansinne. Jag frågade honom vem denna kvinna var. Han bara log. Jag såg åt honom att han inte hade något att förlora på att berätta det. Hon måste straffas för det här, sa jag. Hon var ju farlig och dessutom hade hon övergivit honom. Varför beskyddade henne då? Han skrattade till och sen sa han något märkligt. Han sa att hon inte alls hade övergivit honom. Jag kastade en blick till höger för att se om Mabel förstod mer än jag. Hon satt ihop i stolen. Med kaffe över hela förklädet. Hon dräglade. Min kropp reagerade innan mitt huvud. Det var ljudet av något som rörde sig fort bakom min rygg som fick mig att kasta mig framåt. Bakom ryggen hörde jag metallpaddlarna slå ihop och leverera en kraftig elstöd från defibrillatorn bara några centimeter från där mitt huvud hade varit. Hon kastades över mig men jag välte bordet med matbrickan över henne så hon tappade defibrillatorn. Hon rullade runt, kom upp på fötter igen och svingade handen mot mig. Det blickstrade till av silbefärgat silverfärgat och när jag slog mot henne med högerhanden kände jag det sticka till i handen. I ett ögonblick hann jag se en skalpell sticka in genom handflatan. Jag skrek till och fylld av adrenalin och skräck knuffade jag till henne så hon föll baklänges och slog huvudet i väggen. Hon blev liggande. Jag band henne med lakan och bandagerade min hand. Skalpellen hade varit så vass att snittet varit rent och snyggt. Jag kollade Mabels puls och blev lugnad. Hon levde. Rummet var i total oordning. Blod och medicinsk utrustning överallt. I sängen låg han och grät och ropade efter sin klär. Jag flåsade av pulsen och adrenalinet och försökte få ihop det. Det måste ha varit kaffet. Hon hade lagt något i kaffet som jag inte hade druckit för att jag kommit ihåg flickan med ätstörningarna. Timmen därpå minns jag inte mycket av. Till slut hamnade jag på överläkarens kontor arg och utmattad. Vad är det som pågår här? Frågade jag hur kunde vi ha missat vem Claire var och vad hon hade gjort mot honom till och med jag va? sa överläkaren Vad då? till och med du jag bytte ämne jag tänker kontakta polisen han log mjukt och gestikulerade mot telefonen varsågod jag sträckte min oskadade hand mot den medan han tittade på mig Vet du varför jag tror att du inte kommer att kontakta polisen trots allt? Min hand blev hängande i luften. Nej, varför det? Han avbröt mig. För att du själv har visat upp ett beteende inte olikt våra patienters. Du har varit lika manisk och besatt. Du har läst journaler hela nätterna och du är övertygad om att du hittat ett mönster, en konspiration. Du tar patienternas historier på allvar utan några som helst bevis. Jag kände det vrida sig i magen. Det enda som skiljer dig från dem, sa han mjukt, är en etikett. En diagnos. Skulle du få en sån hade ingenting du sa tagits på allvar och du hade aldrig kommit ut härifrån. Jag kände pulsen stiga igen. Du snackar skit. Jag kan bevisa att något är fel här. Han vände sig om i stolen och tittade ut genom fönstret. Kanske det. Du är ju skarp, det är inte ett tal om saken. Men om vi betraktar saken ur ett annat perspektiv då. Om du ringer polisen, stänger de ner oss helt. Vi förlorar alla jobben och du kommer nog aldrig mer att arbeta i den här branschen. Jag slog näven i skrivbordet. Tror du jag bryr mig om det? Han suckade och log igen. Nej, det tror jag inte. Du verkar följa dina principer och du är som sagt smart. Alltså vill jag att du ska höra vad jag säger. Om vår institution stängs kommer du skiljas från alla patienter. Du kommer aldrig kunna hitta svaren. Du kommer aldrig förstå det här mönstret du tycker dig se. Jag andade snabbt medan jag tittade på honom. Till slut sänkte jag handen från telefonen och lutade mig tillbaka i stolen. Han låg bredare. Just det. Jag hatade honom, men han hade rätt. Om jag drog i nödbromsen nu övergav jag alla dessa människor och kunde aldrig få reda på vad som pågick. En stund senare stod jag utanför Clares celldörr och tittade in genom plexiglasfönstret. Det var märkligt att se en ur personalen i tvångströja. Hon bönade och bad om att bli utsläppt. Hon skulle göra vad som helst om jag bara släppte ut henne. Hon hade sett mina blickar och visste att jag ville det. Det är märkligt det här med vansinne, sa min mentor. Han var äldre än jag men inte lika gammal som överläkaren. Jag brukade avlägga rapport till honom och hade börjat lita på honom. Vet du vad det är som pågår? Frågade jag. Du har väl också sett, märkt eller misstänkt något? Han höll kvar blicken på Claire in i cellen. Jag har alltid tyckt om det, vet du. Du ska få ett råd som jag hoppas du lyssnar på. Han vände sig mot mig. Det finns snart åtta miljarder människor i världen. De som drabbats är oräkneligt många och de kommer bli fler. De hittar på allt mer groteska sätt att förlora förståndet och går allt djupare in i mörkret. Han vände om och började gå. Jag följde efter honom. Samtidigt blir resurserna för att ta hand om dem allt mindre, fortsatte han. Pengarna dras in medan de sjuka blir fler. Du ser själv problemet här. Jag tittade på honom och försökte förstå. Min tystnad fick honom att prata vidare. Om jag själv var ett av smartskaften vid makten så hade jag, om man säger så, delat upp patienterna. Några av dem är farliga och dysfunktionella medan andra är oskadliggjorda fångar i sina egna vanföreställningar. De kan följa instruktioner och göra som de blir tillsagda. Jag hade sett till att de vaktade varandra. Att fångarna blev de farligas fångvaktare. Jag kände mig illa till mods. Så här brukar han inte låta, min mentor. Vad menar du? Att de kände till att klär han höll upp en hand Jag säger ingenting särskilt Han öppnade dörren in till sitt kontor men blev stående med den i handen halvvägs in Men nog kan det hända sa han långsamt trevande rent statistiskt att vissa patienters vanföreställningar vidtar en rent kemisk form att de omsätts i tja någonting smittsamt frågade jag jag fick en bild i huvudet av något virusliknande. Något som någon testat sig fram till i ett labb. Det är bara statistik och samband, sa han. Bara rena teoretiska möjligheter. Fler patienter. Färre som tar hand om dem. Värre och värre åkommor. Allt jag säger är att du ska vara försiktig med hur noga du lyssnar på dem. Mot idéer finns inget immunförsvar. Han nickade. Och stängde dörren efter sig. Jag blev stående och stirrade på den. Vad var den här institutionen egentligen? Jag hade varit rädd för att det var för isolerat. Men det kanske, än värre, var något liknande en kuveös. Nu, om någon gång, behöver jag bestämma mig för hur långt jag ville gå i mina undersökningar. Och aldrig i as Storia height? Ni har hört Kärleken, den fjärde delen av Anstaltsserien, läst av mig och Ludvig Josefsson. Imorgon får ni höra den femte delen som heter Flykten. Då fortsätter historien. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken.